בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ז, מבסד על תורה רכ"ה בליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם, רחם עלי והושיעני, ועוזרני, והצילני מכל מיני חולאים, ובפרט מכל לי הריאה שעיקר חיות האדם וקיום המוח והשכל. עוזרני והושיעני שתהיה הריאה תמיד בשלמות אצלי. וירחפו כנפי הריאה על הלב תמיד להשקיט ולכבות חימום ותבערת הלב, שלא יבעיר ולא יקיד את כל הגוף חס ושלום. ויתקיים בכנפי הריאה והיו הקירובים פורסי כנפיים על הכפורת, כפורתא דליבה. אבי עבר חמול עלי מעתה, ולמדן עצה ותחבולה בכל עת איך להתנהג מעתה. באופן שאוכל לכבות ולהשקיט ולזכך תבערת הדמים הרעים והחורים, שלא יבערו יותר מהמידה לא לימין ולא לשמאל, ולסנן ולזכך הדמים מהשמרים ומריבוי החירות שבהם, באופן שלא אוסיף לחשוב שום מחשבה רעה, ולא, ולא אניח עוד האש הרע לבעור בי כלל, ולא אשרוף ולא אוקיד עוד את הלחלוכית שבי על ידי ריבוי התאוות. רק אתרחק באמת מכל התאוות רעות, ובפרט מתאוות המשגל, ולא אבלבל את דעתי עוד. רק אזכה להמשיך בכל פעם קדושת הקנפריה בגשמיות ורוחניות, שירחפו וינשבו על הלב, ויכבו וישקיטו את עבירת חימום הלב. באופן שיתקיים בשלמות כל הלחלוכית והשמנונית שבגופי, ויעלה כל הלחלוכית והשמנונית למוחי בקדושה ובטהרה, ועל ידם יאיר המוח באור גדול, ויהיה מוחי ושכלי זך וצח. ומאיר באור גדול תמיד, בחוכמה ובתמונה ובדעת ובכל מלאכה, במלאכת הקודש, הולך ואור ובהארע יתירה בכל פעם, למעלה למעלה, בקדושה ובטהרה גדולה, באמת ובאמונה. מלא רחמים, חונן לאדם דעת. חונן אם איתך וזקן איש יהיה שכלי ודעתי בשלמות, באופן שאזכה לביטחון שלם בתכלית השלמות. שאזכה לפתוח בך תמיד, שאתה תפרנסני ותכלכלני ותיתן לי כל מחסורי תמיד. ותחזק בביטחון בכל עת יותר ויותר, ואהיה בטוח בחסדך שתושיעני בכל מה שאני צריך להיוושע בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון. ולא אפול מן הביטחון לעולם, ולא יאכלו ריבוי עוונותיי העצומים לבלבל לביטחון שלי חס ושלום. רק אזכה להתחזק בכל עת ובכל שעה, בכל מה שיעבור עליי, לבטוח בך תמיד באמת, עד אין סוף ועד אין תכלית. כמו שכתוב, ביטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' צור עולמים. ואהיה בטוח בעוצם חסדך ורחמיך, אשר אינם קלים ואינם תמים לעולם, כי לא כחטאי תעשה לי חלילה, ולא כעוונותי תגמול עליי. רק תעסק בנפלאותיך המרובים והעצומים, בדרכיך שדיך הישנים והחדשים שאתה מחדש בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ותיתן לי כל פרנסתי וכל פרנסת אנשי ביתי וכל התלויים בי וכל הצטרכותנו בהרחבה גדולה קודם שנצטרך להם. ותעזרני ותושייני בכל עת בכל מה שאני צריך להיוושע, ותזכני על ידי התחזקות הביטחון להרבות בצדקה בכל עת, ולא אחשוב מיום לחברו כלל. רק כל מה שתשפיע לי וכל יום אבזר לי צדקה לעניים הגונים שתזמין לי ברחמיך. ואזכה להחזיק יראי ה' באמת העוסקים בתורתך ובמצוותיך באמת, להחזיקם ולתומכם ולהספיקם כל מחסורם אשר יחסר להם. ולא יבלבל אותי מזה שום מונע ומעכב. רק אתחזק תמיד להרבות בצדקה לעניים הגונים ולפזר ממון הרבה על כל צורכי מצווה ותלמוד תורה. ובפרט על כל דבר שהוא זכות הרבים לדורות. ואהיה חזק בביטחון בשמך הגדול, הקדוש והנורא, שאתה תגמור בעדי לטובה תמיד, ולא תעזוב אותי לעולם. ויקוים במקרא שכתוב, ברוך הגבר שיבטח בה' והיה ה' מבטחו. מעלה רחמים עושה צדקות עם כל בשר ורוח, אמצני וחזקני לביטחון שלם בכל עת. באופן שאזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים ולהתחזק בכל עוז ותעצומות, בכל עסקי מצווה וזכות הרבים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים. ואזכה על ידי הצדקה להשלים הדיבור דקדושה בשלמות. ואזכה לעשות מכל הקולות והצפצופים דיבורים שלמים, ואעלה מהרה מגדר הבהמה לגדר האדם ותכלית השלמות. ריבונו של עולם השם פה לאדם. זכן היא להשלים שכלי בתכלית השלמות, ועל ידי זה אזכה לביטחון שלם, ולרבות בצדקה לעניים הגונים. עד שאזכה לשלמות הדיבור ולעשות מכל הקולות והשירות והצפצופים דיבורים שלמים, קדושים וטהורים. ויעלו דברינו לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך, ותמלא כל משאלות ליבנו לטובה ברחמים מהרה. ואזכה לקיים מקרא שכתוב, בטח בה' ועשה טוב שכון ארץ רועי אמונה. ונאמר גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה. והוציא כעור צדקך ומשפטיך אחר צהריים. ואבטח בה אדוני ואשען באלוהי שלא יחסר לי על ידי הצדקה כלל. רק אדרבה, בגלל הדבר הזה יברכנו אדוני אלוהינו בכל מעשה ידינו ובכל משלח ידינו, ואז כלפזר לצדקה בשתי ידיים, כמו שכתוב פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אל יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. חוננו ועננו אשמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים. ברוך אתה שומע תפילה.